Повіз каймак від переможця й повелителя. А куди? Кому? Невдячність. Усі невдячні. Може, тому так мало милосердя на світі. Ох, як хотілося йому впокорити хорем, що прийшла сюди, пала йому до ніг, плакала і благала, благала і плакала, а він виказав би свою великодушність, відомстив би за зраду великодушністю лишаючись здерев'яніло неприступним, хоча й без звичного самовдоволення, яке завжди відчував свого високого становища. До кінця вдоволений був лише тоді, коли покірливість виказувано йому з якнайбільшою старанністю, без будь-якої винахідливості і сказати б вишуканості, грубо, крикливо, майже нахабно. Жив серед нахабної покірливості і тепер дивувався – Чому та жінка затялася і замкнулася перед ним, як неприступна фортеця? Чому? Як сміє? Чи не розуміє, перед яким страшним вибором стоїть він, її повелитель і її раб? І не знав, що фортеця розчинила брами і випустила вершників на білих конях. І золоті сурми, блиснувши проти сонця, заграли радісний марш прощення і прокляття, прокляття і прощення. Велетенський кизля рага, всунувшись боком у просторий султанський покій, поставив на восьмигранний столик перед падишахом золоте блюдо зі згортком фіалкового паперу, попечатаного печатями роксолани, і щез як дух. Ніч змішалася з днем, а день з ніччю. Скільки днів минуло відтоді, як він замкнувся в своїй самотині? Сулейман простягнув до згортка руку і налякано відсмикнув. Знов попхав її до столика, але рука налилася свинцем і не слухалася. Тоді він подався наперед усім тілом, притиснувся до столика грудьми, насилу підносячи руки, тремтячими пальцями зламав багряні печаті і задихнувся, побачивши знайоме письмо. Квапливий, гнучкий, сповнений чуттєвості почерк, де кожна літера здавалася йому завжди відбиттям її чарівливої, покірної і вічно невловимої душі. Він дала безмежні простори, і не було з ним ніколи нікого, крім Бога, меча і скакуна. Тоді прилітали оці листи, написані гнучким, квапливим почерком. І став він найбагатшим чоловіком на світі, і щастя його немало меж. І тепер, коли сидів і карався своєю жорстокою старістю, як суха поле, що від неї ні затінку, ні плоду, і вже не ждав ні звідки порятунку, прилетів цей лист з найдорожчим письмом. І смак життя повернувся до нього, хоч здавалося щойно, що вже не повернеться ніколи. Невже він любив те, що вона писала, більше, ніж їй саму, Може, це тільки старість, коли вже не побачиш більше ніжних згинів і заглибин на тілі коханої жінки, і забута жага не з'явиться в тобі, не прилине з минулого солодка сила, не приголомшить, як удар барабана, не заяскріє в мозку темної зорею жадоби. Бо вже і мечеть завалилася, і міхрабу у ній не стоїть. Кинув погляд на перший рядок листа, і чи то стогин? чи то гарчання вирвалося йому з грудей. Мій віччію, мій тяжкоокий ворожа. Обпалювало його світло від неї, тепер обпалила ненависть. Вони забиралися на гору любові разом, але коли досягли вершини, він лишився стояти там непорушно, а вона слизнула донизу. Твій дух отруйний, сила згубна, чи лишала вона йому надію в своїх словах? У вічя й стогонах він уперто пробивався крізь жорстокі рядки, сподіваючись на зблиск світла, вірячи у великодушність хурем більше, ніж у свою власну. І був винагороджений за віру й терпіння, знов сяйнула йому її безсмертна душа, її доброта і милосердя вороже любий, не можу без тебе. Валилися стіни палацу. Тряслася земля, море поглинало суходіл. Холод уже давно заливав султана крижаними хвилями, а тут ударило різуче світло, впала на нього яскрава зірка, прокотилася в ньому і покотилася, засліпила, приголомшила та водночас.